Пам'ять у людей коротка. Велике зацікавлення та хвилювання, викликані смертю Джорджа Альфреда Сент Вінсента Марша, четвертого барона Еджвера, уже пройшли і забулися. Нові сенсації відсунули цю подію на другий план. Ім'я мого друга Еркюля Пуаро ніколи відкритко не згадувалося у справі. Наважуюся сказати, це повністю відповідало його бажанням. Він обрав не освітитися, шану віддали іншим, як він і хотів. Ба більше, на виняткову особисту думку Пуаро ця справа була однією з його невдач. Він завжди присягається, що лише випадкова заувага незнайомця на вулиці скерувала його на правильний шлях. Проте, саме його геній відкрив істину в цій справі, якби не Еркюль Пуаро, я сумніваюся, що винного у злочині було б знайдено. Тому, гадаю, настав час викласти те, що я знаю про справу в чорним по білому. Мені докладно відомо усі подробиці і також згадаю, що цим рішенням здійсню бажання дуже чарівної леді. Я часто згадую той день у бездоганній і чепурній невеличкій вітальні Поаро коли, проходячись сюди-туди тією самою смугою Килима, мій маленький друг виклав нам майстерний та вражаючий підсумок справи. Я розпочну свою історію з того ж місця, що й він тоді – з лондонського театру торік у червні. У той час увесь Лондон божеволів від Карлотти Адамс. Роком раніше вона дала кілька вистав, які пройшли з великим успіхом – Цього разу її сезон тривав три тижні, а це був предостанній вечір. Карлота Адамс була молодою американкою, яка володіла дивовижним талантом виконувати сольні скетчі без жодного макіяжу чи декорацій. Здавалося, вона легко розмовляла всіма мовами. Її скетч про вечір у закордонному готелі був справді чудовий. На сцені почергово проминали американські та німецькі туристи, представники англійських сімей середнього класу, дами з сумнівною репутацією, збіднілі російські аристократи та знуджені тактовні офіціанти. Її скетчі були то сумні, то радісні, то знову сумні. Образ чехословацької жінки, що помирала в лікарні, просто підносив клубок до горла. А вже за хвилю ми заливалися сміхом, побачивши, як стоматолог, звично виконуючи свою роботу, мило спілкується зі своїми жертвами. Програма «Міс Адамс» закінчувалася, як вона оголосила, кількома імітаціями. І знову вона показала свій дивовижний хист. Здавалося, без жодного макіяжу, Риси її обличчя раптом немов розчинялися, набуваючи образів відомого політика, знаменитої акторки чи світської левиці. Кожен із цих персонажів виступав з короткою типовою промовою. До речі, ті промови були надзвичайно продумані. Здавалося, вони передражнювали кожну слабкість властиво обраним суб'єктам. Одним із її останніх утілень – стала Джейн Вілкінсон – талановита молода американська акторка, популярна в Лондоні. Виступ був справді майстерний. Безглуздості, що лилися з її рота, були заряджені такою яскравою емоційною чарівністю, що попри все відчуваєш ніби кожне слово сповнене якогось потужного фундаментального значення. Голос із глибокою хрипкою ноткою – яким вона досконало володіла, п'янив. Стримані жести, кожен з яких надзвичайно означимий тіло, що злегка погойдувалося навіть враження надзвичайної фізичної привабливості. Не уявляю, як Карлоті Адамс це вдавалося. Я завжди був шанувальником прекрасної Джейн Вілкінсон. Її емоційні виступи хвилювали мене. І перед тими, хто захоплювався її красою, але не бачив у ній акторки, я завжди відстоював думку, що у неї надзвичайні акторські здібності. Було трохи химерно чути той знайомий, ледь хриплуватий голос із фаталістичними нотками, які так часто приймали мене, і спостерігати, здавалося, пронизливий жест рукою, що повільно стискалася в кулак, і розтискалася, а також різкий закид головою назад, щоб волосся відкрило обличчя. Як я збагнув, вона робила це наприкінці кожної драматичної сцени. Джейн Вілкінсон належала до тих акторок, які покидають сцену заради шлюбу, лише для того, щоб повернутися на неї через кілька років. Три роки тому вона вийшла заміж за багатого, але дещо дикуватого лорда Еджвера. Подейкували, невдовзі вона покинула його. Хай там як, через півтора року після одруження, вона знімалася в американських фільмах, а цього сезону з'явилася в успішній п'єсі в Лондоні. Спостерігаючи за дотепною, але, мабуть, дещо злісною пародією Карлоти Адамс, я замислився про те, як відреагували на такі імітації обрані суб'єкти? Чи тішила їх слава, яку вони отримували через таку рекламу? Чи, може, їх дратувало те, що зрештою було навмисним викриттям їхніх професійних секретів? Хіба Карлота Адамс не стала в позицію суперника, який каже «О, це ж старий трюк, дуже простий, я покажу вам, як це робиться». Я вирішив що якби сам був суб'єктом імітації, це розлютило б мене. Звісно, я приховував би своє роздратування, але це безперечно не сподобалося б мені. Треба бути надзвичайно толерантним і мати чудове почуття гумору, щоб оцінити таке нещадне викриття. Щойно я дійшов такого висновку, як приємний хрипкий сміх зі сцени відлунням пролунав позаду мене. Я різко повернув голову у кріслі, одразу за мною, нахилившись вперед і, привідкривши рота, сиділа жертва цієї пародії – Леді Еджвер, більш відома як Джейн Вілкінсон. Я одразу збагнув, що мої припущення виявилися цілком помилковими. Вона сиділа, нахилившись уперед, з напіввідкритими вустами, і в її очах світилося задоволення та захват. Коли пародія завершилася, жінка голосно заапладувала і, сміючись, повернулася до свого компаньона, високого і надзвичайно привабливого молодика, який нагадував грецького бога, чиє лице я розпізнав радше з екрану, ніж зі сцени. То був Брайан Мартін, найпопулярніший на той момент герой кіно. Він знімався разом із Джейн Вілкінсон у кількох фільмах. «Дивовижна! Хіба ні?» – промовила Леді Еджвер. Її супутник розсміявся. «Джейн, ти так захопилася! Але вона справді чудова! Набагато краща, ніж я уявляла!» Я не розчув відповіді її компаньона. Карлота Адамс розпочала свій черговий експромт. Те, що сталося пізніше – я й досі вважаю дуже цікавим збігом обставин. Після театру ми з Паро поїхали повечеряти в Савой. За сусіднім столиком сиділи Леді Еджвер, Брайан Мартін та двоє інших людей, яких я не знав. Коли я вказував на них своєму другові, ще одна пара сіла за столик позаду них. Обличчя жінки було мені знайоме, та доволі дивно, що якусь мить я не міг згадати, хто вона». Та раптом я зрозумів, що розглядаю саму Карлоту Адамс. Чоловіка я не знав. Він був доглянутий, з доброзичливим, але дещо пустим обличчям. Не з тих, що мені до вподоби. Міс Адамс була одягнена надто непримітно, у чорне. Її обличчя не належало до тих, що одразу ж привертають увагу чи запам'ятовуються. То було... Одне з тих рухливих і чутливих облич, що насамперед ідеальні для мистецтва наслідування. Воно могло легко прийняти риси іншої людини, однак немало власних характерних ознак. Я поділився своїми думками з Пуаро. Він уважно слухав мене, схиляючи яйцеподібну голову в бік, водночас метаючи пронизливі погляди на два вказані столики. То це леді Едджер. Так, я пам'ятаю, бачив її на сцені. Вона гарненька жінка. Ще й акторка ні в року. Можливо, ви, здається, не надто переконані. Гадаю, усе залежить від ролі, мій друже. Якщо Джейн Вілкінсон у центрі п'єси і все обертається навколо неї, так вона виконує свою роль. Сумніваюся, що вона могла б належно зіграти якусь другорядну роль, чи навіть, як це називається, характерну роль. П'єса має бути написана про неї та для неї. Мені здається, що вона з тих жінок, які цікавляться лише собою. Мій друг замовк, а потім додав досить несподівано. Життя таких людей сповнене великих небезпек. «Не – Небезпек? – перепитав я, здивувавшись. «Бачу, я скористався словом, яке здивувало вас, мій друже. Саме так, небезпек, бо, розумієте, такі жінки, як вона, бачать лише одне. Себе. Такі жінки не помічають загроз та ризиків, що їх оточують, зіткнення мільйонів інтересів та взаємозв'язків життя. Ні, перед ними лише власний прямий шлях. Тому рано чи пізно – катастрофа. Мене це зацікавило». Я зізнався собі, що така точка зору не спадала мені на думку. «А як щодо іншої?» – запитав я. «Міс Адамс?» Пильний погляд пору по озирнув її столик. «І що?» – сміхнувся він. «Що вам сказати про неї?» «Лише ваші враження. Мій любий, сьогодні ввечері я замість ворожки, що читає по долонях і розповідає про натуру людини». «І вам це вдається краще, ніж багатьом ворожкам», – зауважив я. «Ви настільки вірите мені, Гастінгсе. Я зворушений. Хіба ви не знаєте, мій друже, що кожен з нас – це величезна загадка, лабіринт суперечливих пристрастей, бажань і схильностей?» «Хоча так, це правда. Можна робити власні умовиводи, але пам'ятайте» що у дев'ятьох із десяти разів ми помиляємося. Та не Еркюль Пуаро, сказав я, всміхаючись, навіть Еркюль Паро. О, я чудово знаю, що ви постійно вважаєте мене марнославним, але загалом можу запевнити вас, що насправді я дуже скромна особа. Я розсміявся, ви і скромні, саме так. Хіба що визнаю, трохи пишаюся своїми вусами. Ніде в Лондоні я не бачив їм рівних. Можете не боятися, сухо мовив я, ви й не побачите, то ви не наважитеся висловити свої висновки щодо Карлоти Адамс. Вона акторка, сказав просто Паро. Це пояснює майже все, еге ж? І все таки ви не думаєте, що на житєвому шляху на неї чекають небезпеки? «Вони чекають на нас усіх, мій друже», – серйозно прорік мій друг. «Лихо, може, постійно чекає, щоб кинутися на нас». «Та щодо вашого питання, гадаю, успіх не у мене, міс Адамс. Вона прониклива, та є дещо більше. Без сумніву ви вже помітили, що вона єврейка». «Я не помітив. Та тепер, коли він згадав про це», я побачив легкі сліди її семітського походження. Пуаро кивнув, а це дорога до успіху. І все-таки на ній є один небезпечний провулок, оскільки ми досі говоримо про небезпеку. Егеш? Про що ви? Про жагу грошей. Саме любов до грошей може змусити таку жінку Звернути зі шляху розсудливості та обережності Вона може змусити звернути будь-кого, сказав я Ваша правда, але хай там як Ви чи я помітимо небезпеку Ми можемо зважити всі плюси і мінуси А якщо ж надто перейматися грошима То бачите ми ж тільки гроші Усе інше залишиться в тіні Серйозність по гру. Змусила мене розсміятися. «Есмеральда, циганська королева, у чудовій формі», – пожартував я. «Людська психологія – це цікаво», – незворушно вів далі мій друг. «Неможливо цікавитися злочинами, не зацікавившись психологією. Фахівця цікавить не просто акт убивства, а те, що лежить за ним». «Гастингсе, розумієте мене?» Я запевнив, що чудово розумію його. Я помітив, Гастінгсе, що коли ми працюємо над справою, ви завжди наполягаєте на фізичних діях. Ви хочете, щоб я міряв сліди, аналізував цигарковий попіл, ліх на живіт і вивчав якусь дрібничку. Ви ніяк не збагнете, що, розслабившись у м'якому кріслі й заплющивши очі, Можна набагато швидше вирішити будь-яку проблему. Тоді дивишся на все очима розуму. Тільки не я, зізнався я. Коли я відкидаюся в кріслі і заплющую очі, зі мною відбувається лише одне. Це я теж помітив, відповів Поро. Це дивно. У такі моменти музик мав би гарячково працювати, а не поринати в лінивий сон. Розумова діяльність. Така цікава, така збуджувальна. Зайнятись маленьких сірих клітинок – це ж інтелектуальна насолода. Їм і лише їм можна довірити вивезти нас із туману до правди. Гадаю, у мене вже виробилася звичка відволікатися. Щойно мій друг детектив згадує маленькі сірі клітинки. Я вже стільки про це чув раніше». Цього разу мою увагу привернули четверо осіб за сусіднім столиком. Коли монолог поаро закінчився, я зауважив із посмішкою поаро, ви користуєтеся успіхом. Прекрасна леді Еджвер не зводить із вас очей. Без сумніву, їй повідомили, хто я, сказав він, безуспішно намагаючись здаватися скромним. Гадаю, це ваші видатні вуса, промовив я. Вона замилувалася їхньою красою. Мій друг непомітно погладив їх. Це правда, вони унікальні, визнав він. Мій друже, та зубна щітка, як ви називаєте свої вуса, це щось жахливе, просто злочин, навмисне знущання над даром природу. Не носіть такі, благаю. Боже мій, вигукнув я, проігнорувавши прохання паро. «Леді підводиться! Гадаю, вона йде поговорити з нами!» Браян Мартін заперечує, та вона не слухає його. Мсьє Еркюль Пуаро пролунав ніжний хрипкий голос. «До ваших послуг!» «Мсьє Пуаро, я хотіла б поговорити з вами. Мені конче потрібно з вами поговорити!» «Звичайно, мадам, сядете!» «Ні-ні, не тут! Я хочу поговорити віч-навіч! Піднімемося нагору в мій номер!» До жінки підійшов Брайан Мартін і заговорив із несхвальним смішком. «Джейн, почекай трохи, ми ще не закінчили вечеряти, як і Мсьє Пуаро». Але цю жінку було непросто відволікти від її намірів. «І що, Брайане, в чому проблема? Вечерю принесуть у номер. Думовся з ними про це, добре? І, Брайане?» Вона пішла за ним і, здавалося, переконувала його в чомусь. Наскільки я зрозумів, чоловік опирався, хитаючи головою і суплячись. Однак вона взялася доводити щось іще наполегливіше, і зрештою, знизавши плечима, він поступився. Раз чи двічі під час їхньої розмови жінка зиркала на столик, за яким сиділа Карлота Адамс. І я гадав собі, чи їхня розмова якось стосується американки. Наполігши на своєму, Джейн Вілкінсон повернулася до нас сяючи. «Ходімо просто зараз», – сказала вона, сліпучою усмішкою запросивши мене. Те, що ми можемо не погодитися на її пропозицію, навіть не спадало їй на думку. Вона змусила нас піти за нею і не подумавши вибачитися. — Як мені пощастило познайомитися сьогодні з вами, мсьє Пуаро, — говорила вона дорогою до ліфта. — Дивовижно, а як усе просто складається для мене. Я саме сиділа і думала, що ж мені робити, а тут ви за сусіднім столиком. І я сказала собі, мсьє Пуаро порадить, як вчинити. Жінка перервалася, щоб сказати ліфтеру третій поверх. Якщо я можу вам чимось допомогти, – почав Було Пуаро, – звісно, що можете. Чула ви найдивовижніша людина на світі. Хтось повинен вирвати мене з тієї скрути, у якій я перебуваю, і впевнена, що саме ви та людина. Ми вийшли на третьому поверсі, Джейн Вілкінсон провела нас коридором, зупинившись на мить біля дверей. Ми увійшли в один із найрозкішніших номерів готелю «Савой». Кинувши білу хутряну накидку на одне із крісел, а інкрустовано коштовними камінцями сумочку на стіл, акторка опустилась у вільне крісло і вигукнула. «Місія поро, мені потрібно якось позбутися свого чоловіка». Моєму бельгійському другові знадобився певний час, щоб оговтатися. Але, мадам... Промовив він, блиснувши очима. «Позбуватися чоловіків не моя спеціалізація». «О, звісно, я це знаю. Вам потрібен юрист. А тут ви помиляєтеся. Я вже сита по горло тими юристами. Я мала справу із чесними юристами, із шахраями, та жоден із них мені не допоміг. Юристи просто знають закон». І вони, здається, позбавлені хоча б якогось здорового глузду. А я ні, по-вашому, акторка розсміялася. Подейкують, мсьє Поро, у вас чуття, як у кота. Як? Як у кота? Не розумію. Що ж, ви саме той, хто мені потрібен. Мадам, маю я чи не маю трохи клепки насправді? Маю, не прикидатимусь. Але... «Ваша дрібна справа – не мій жанр. Не розумію, чому ні. Це ж проблема. О, це точно. І складна, – продовжувала Джейн Вілкінсон. Я сказала б, ви не з тих, хто боїться труднощів. «Дозвольте привітати вас із правильним здогадом, мадам, але ж знову я не проводжу розслідувань для розлучень. Воно не зовсім приємне, це ремесло». Дорогий мій, я не прошу вас спігувати. Це нічого не дасть, але я мушу позбутися того чоловіка, і я впевнена, що ви могли б розповісти мені, як це можна зробити. Пуаро трохи помовчав, а тоді відповів, у його голосі з'явилися нові нотки. По-перше, скажіть мені, мадам, чому ви так сильно хочете позбутися лорда Еджвера? Акторка не завагалася з відповіддю, що була швидка і продумана. «Чому ж я скажу? Я хочу одружитися знову. Яка ще причина може бути?» Її величезні блакитні очі випромінювали щирість. «Хіба не легше розлучитися?» «Ви не знаєте мого чоловіка, місьє Пуаро. Він...» «Він, співрозмовниця, здригнулася. Я не знаю, як пояснити. Він дивакуватий, не такий, як інші». Вона помовчила, а тоді продовжила. Йому не слід було одружуватися ні з ким. «Я знаю, що кажу. Я не можу це описати, та він дивний. Перша дружина, знаєте, утекла від нього. Покинула тримісячну дитину. Він відмовився давати їй розлучення, і нещасна жінка померла десь за кордоном. Тоді він одружився зі мною. Що ж, я не витримала, злякалася» я покинула його і поїхала у Штати. У мене немає приводів для розлучення, але навіть якби вони були, він би навіть не помітив їх. Він якийсь фанатик. Мадам, у деяких Штатах Америки ви змогли прозлучитися. Це не для мене, бо я збираюся жити в Англії. Ви хочете жити в Англії? Так. Хто ж той чоловік, з яким ви прагнете одружитися? У цьому річ герцог Мертонський. Я аж ахнув від несподіванки. Герцог Мертонський досі розбивав надії багатьох матерів, що мали дочок на виданні. Молодик із чернечою вдачею, пристрасний англокатолик, а ще подейкували, що він повністю в руках своєї матері, грізної вдови герцогині. Молодий герцог вів аскетичне життя – Збирав китайський фарфор і, як казали, мав естетичний смак. Говорили, що він не цікавиться жінками. Я просто обожеволюю від нього, сентиментально мовила Джейн. Він не схожий на інший, а Мартинський замок такий чудовий. Усе це найромантичніше, що відбувалося зі мною. Він надзвичайно вродливий, як замріяний чернець. На мить вона затихла. Вийшовши заміж, я покину сцену. Вона вже набридла мені. А тим часом, Суха нагадав Пуаро, лорд Еджвер стоїть на шляху цих романтичних мрій. «Так, і це просто виснажує мене!» – вона замислено оперлася на спинку крісла. «Звісно, якби ми були в Чикаго, його б легко прибрали, але тут у вас до гангстерів не звертаються!» Тут, – посміхнувся мій друг, – вважають, що кожен має право на життя. Ну, я б не сказала. Гадаю, вам було б краще без деяких політиків. А те, що я знаю про Еджвера, дає мені право думати, що він теж буде невеликою втратою, радше навпаки. У двері постукали, увійшов офіціант із вечерею. Джейн Вілкінсон продовжувала обговорювати свою проблему, не звертаючи уваги на його присутність. Мсьє Поро «Я не хочу, щоб ви вбивали його». «Дякую, мадам». «Я подумала, що ви можете якось розумно поговорити з ним, переконайте його прийняти розлучення. Я впевнена, ви зможете». «Мадам, гадаю, ви переоцінюєте мене». «О, мсія Пуаро, але ж ви можете щось вигадати». Жінка нахилилася вперед, її блакитні очі знову широко розплющилися, «Вам же хотілося б, щоб я була щасливою, чи не так?» Її голос був ніжним, приглушеним і надзвичайно спокусливим. «Я хотів би, щоб усі були щасливі», – обачно промовив детектив. «Звісно, то я говорила не про всіх, я думала лише про себе». «Я сказав би, мадам, ви завжди так робите», – він посміхнувся. Вважаєте мене егоїсткою? О, мадам, я такого не говорив. Визнаю, так і є, але бачте, я просто ненавиджу бути нещасливою. Це навіть впливає на мою акторську гру, і я буду такою нещасною, допоки він не погодиться на розлучення. Або помре. Загалом, задумливо продовжувала Джейн, було б набагато краще, якби він помер. «Тоді я почувалася б цілковито вільною від нього». Вона глянула на Пуаро, шукаючи співчуття. «Ви ж допоможете мені, поаро, еге ж? Жінка підвелася, підібрала білу накидку і стояла, благально дивлячись на маленького бельгійця. Я почув гул голосів у коридорі, двері були привідчинені. «Якщо ви цього не зробите...» – продовжувала вона – Якщо я цього не зроблю, мадам? Тара сміялася. Тоді я виключу таксі, поїду до нього і сама приберу його. Сміючись, вона зникла в сусідній кімнаті, саме тієї миті, коли в номер увійшов Брайан Мартін з американкою Карлотою Адамс та її супутником, а також ті двоє, що вечеряли з ним та Джейн Вілкінсон. Їх відрекомендували як містера та місіс Відберн. – Мої вітання, – промовив Брайан. – А де Джейн? Хочу повідомити їй, що я виконав доручення. Джейн з'явилася на порозі спальні з помадою в руці. – Ти привів її? – Як чудово. – Міс Адамс, я така захоплена вашим виступом. Я відчула, що просто мушу познайомитися з вами. Проходьте, поговоріть зі мною, поки я трохи підправлю обличчя. У мене надзвичайно жахливий вигляд. Карлота Адамс прийняла запрошення, а Брайан Мартін сів у крісло. «Ну, с'є пару», – почав він. «І ви потрапили в пастку. І що? Наша Джейн переконала вас захищати її інтереси. Рано чи пізно ви здастеся. Слово «ні» їй не зрозуміле. Мабуть, раніше вона не чула його. «Джейн дуже цікава особистість», – сказав Брайан. Він відкинувся у кріслі та ліниво видихнув цигарковий дим до стелі. Для неї немає табу чи якоїсь моралі. Не скажу, що вона саме аморальна, ні, вона радше не знає, що таке мораль. У житті для Джейн існує лише одне те, що хоче вона. Він розсміявся. Гадаю, вона б доволі безжурно скоїла вбивство, але її бранило до болю, якби її зловили і захотіли повісити за це. Проблема в тому, що її справді зловлять. У неї немає голови на плечах. Джейн уявляє вбивство так – під'їхати в таксі, зайти, назвавши своє ім'я, і застрелити когось. Цікаво, навіщо ви це розповідаєте? Про бурматів Пуаро. Даруйте. Ви добре знаєте їм всі? Я сказав би, що знав. Брайан Мартін знову засміявся, і мене вразило, що його сміх виявився незвично болючим. «Погоджуєтеся?» – він звернувся до інших. «О, Джейн егоїстична», – мовила місіс Вітберн, – «хоча акторка має бути такою». «Тобто, якщо хоче показати свою індивідуальність?» Мій друг не говорив. Він розглядав обличчя Брайана – вивчаючи його з цікавим допитливим виразом, який я не міг зрозуміти. Цієї миті з сусідньої кімнати випливла Джейн, а за нею Карлота Адамс. Я припустив, що Джейн підправила обличчя, хай що там означала ця фраза, і була задоволена. Та як на мене, лице було таким же, як раніше, адже його просто неможливо було зробити красивішим. Вечеря, яка відбулася опісля, пройшла весело. Хоча іноді у мене виникало відчуття чогось прихованого, яке я не міг пояснити. Джейн Вілкінсон не була з цим пов'язана, як я гадав. Вона без сумніву була молодою жінкою, що діяла на пролом. Вона хотіла поговорити з Пуаро, тож негайно перейшла до справи і добилася свого, не відкладаючи. Тепер вона була у надзвичайно гарному настрої. Її бажання запросити Карлоту Адамс на вечерю було простою примхою. Її дуже потішило, як тільки може втішити дитину. Талановита пародія на себе. Ні, це відчуття чогось прихованого не стосувалося Джейн Вілкінсон. А кого ж? Я почав вивчати гостей по черзі. Брайан Мартін? Він, звичайно, не поводився природно. Та це, сказав я собі, мабуть, пов'язано з тим, що він кінозірка, надмірна невпевненість зарозумілого чоловіка, що звик грати роль і не міг цього позбутися. Хай там як, Карлота Адамс поводилася доволі природно. То була скромна дівчина з приємним тихим голосом. Тепер, скориставшись можливістю бути в безпосередній близькості від неї, я взявся уважніше вивчати її. Безперечно, в ній був певний шарм, але радше зі знаком мінус. Він виражався у відсутності якоїсь риси, що виділялася, звертала на себе увагу. Карлота була втіленням м'якої злагодженості. Навіть її зовнішність була непримітною. М'яке темне волосся, очі блідо-блакитні, майже безбарні. Бліде обличчя та рухливий і чутливий рот. Таке обличчя вам сподобається, але навряд чи ви впізнали б його, зустрівши дівчину в іншому одязі. Її, здавалося, задовольняли люб'язність та схвальні приповідки Джейн. Як і будь-яку дівчину, подумав я, і тоді саме тієї миті сталося дещо, що змусило мене переглянути свої поспішні висновки». Карлота Адамс поглянула на Джейн Вілкінсон, яка сиділа по той бік столу, і саме повернулася до Пуаро, щоб сказати йому щось. Карлота зацікавлено вивчала акторку. Здавалося, вона цілеспрямовано оцінювала її, і водночас мене вразила достеменна ворожість у цих блідо блакитних очах. Можливо, це моя уява. А може справжнісінька професійна заздрість? Джейн була успішною акторкою, що добилася визнання, тоді як Карлота лише починала підніматися щаблями. Я подивився на інших трьох присутніх, містер і місіс Світберн, як щодо них. Чоловік був високий, зовсім худий, а жінка повновида, білява, щебетуха. Вони виявилися заможними людьми з тягою до всього, що стосувалося сцени. Власне, вони не бажали обговорювати жодну іншу тему. На їхній превеликий жаль, через мою нещодавню відсутність в Англії вони визнали мене не надто поінформованим співрозмовником. І, зрештою, місіс Відберн повернулася до мене своїми широкими плечима і більше не згадувала про моє існування. Останнім гостем – був смаглявий молодик із життєрадісним обличчям, який супроводжував Карлоту Адамс. Із самого початку у мене закралися підозри, що він не настільки тверезий, як мав би бути. Коли він випив ще трохи шампанського, це стало очевидно. Здавалося, він страждав від глибокого почуття провини. Першу половину вечері він провів у похмурій тиші. Та потім вилив свою душу переді мною, напевно, під враженням, що я один з його найдавніших друзів. «Що я хочу сказати? – говорив він. – Це не так. Ні, друзяка, усе не…» Я навмисно овминаю певну невиразність його слів. «Я хочу сказати, – продовжував він, – я питаю тебе. Тобто, візьмемо дівчину, що, скажімо, усюди пхає свого носа. Тиняється, тут все псує, не те, щоб я сказав їй те, чого не слід було. Вона не з таких, сам, знаєш, батьки поретани, Мейфлавер, усе таке. Та чорт з ним, дівчина порядна. Та, а про що я говорив? Що то було важко, промовив я заспокійливо. Так, чорт його забирай, так, і от чорт довелося позичити гроші, на цю гулянку в мога кравця, дуже люб'язний хлопака. Я винну йому гроші роками, такий своєрідний зв'язок між нами, дружні стосунки. Головне, еге ж, друзяко, як от у нас із тобою, як у нас, до речі, а хто ти такий? Мене звати Гастінгс. Не може бути, я б заприсягся, що тебе звати Спенсер Джонс. «Старий добрий Спенсер Джонс. Я знаю його ще з Ітона Тагароу, Гарроу. Бо зичив у нього п'ять фунтів. Що сказати, як же схоже одне обличчя на інше. От були б ми китайцями, взагалі б не розпізнавали б одне одного. Чоловік сумно похитав головою, а тоді раптом звеселів і випив ще трохи шампанського. «Мисли позитивно, друзяко». Звернувся він до мене. «Я завжди кажу, мисли позитивно. Прийде день, мені, напевно, стукне років сімдесят п'ять, коли я стану багатим. От помре дядько, то й заплачу кравцеві». Він сидів і щасливо всміхався цій думці. Не знаю, чому, але в мене склалося позитивне враження про цього молодика. У нього було кругле обличчя і до абсурду малі вусики – Через що здавалося, наче то точка посеред пустелі. Я помітив, що Карлота Адамс наглядає за ним. Укотре, глянувши на нього, вона підвелася, щоб піти. «Так мило, що ви прийшли до нас, – сказала Джейн. Обожнюю робити все спонтанно, а ви?» «О, ні», – мовила міс Адамс. «Я завжди старанно все планую, перш ніж діяти. Це береже нерви. У її тоні було щось не зовсім приємне. «Що ж, у будь-якому разі результати говорять за вас», – засміялася Джейн Вілкінсон. Не знаю, чи отримувала я колись стільки задоволення, як на сьогоднішньому вечірньому шоу. Напруження зникло з обличчя Карлоти. «Дуже люб'язно з вашого боку», – тепло сказала вона. «Я дуже ціную ваші слова. Мені потрібне заохочення, як і всім». Карлото пробалькотів молодик із чорними вусиками. Подякуй тітці Джейн за вечерю. Потисніть одна одній руки і ходімо. Те, як прямо він пішов до дверей, було дивом зосередженості. Карлота швидко рушила за ним. Ну, озвалася Джейн, що це зайшло сюди і назвало мене тіткою Джейн? Я й не помітила його раніше. Любонько, сказала місіс Вітберн. Тобі не потрібно звертати на нього уваги. Найобдарованіший студент драматичного гуртка Оксфордського університету. А тепер і не віриться. Чи не так? Шкода, що такий великонадійний талант зійшов на німець. Але і нам з Чарльзом час іти. І, як належить подружжя, від Бернів покинуло номер. Брайан Мартін приєднався до них. Нумс мсья пару, мій друг посміхнувся акторці. «Ну?» «Леді Еджвер, не називайте мене так заради Бога. Я хочу забути це прізвище. Ви найбезсердечніший чоловічок у Європі?» «Ні-ні, я не безсердечний. Я подумав, що Порона, напевно, випив шампанського, на келих більше, ніж потрібно. То ви зустрінетеся з моїм чоловіком? Змусите його зробити те, що я хочу?» «Я зустрінуся з ним». Завбачно пообіцяв мій друг. І якщо він відмовиться, а він такий, тоді ви придумаєте якийсь розумний план. Кажуть мсьє Порови найрозумніший чоловік в Англії. Мадам, коли я безсердечний, то на всю Європу. А щодо розуму ви згадали лише Англію. Якщо ви все влаштуєте, «Я згадаю про всесвіт», – Пуаро підняв руку, стримуючи її. «Мадам, я нічого не обіцяю. Це зацікавило мене з психологічної точки зору, і я спробую домовитися про зустріч із вашим чоловіком. Психоаналізуйте його скільки завгодно, може це піде йому на користь, але ви повинні впоратися із завданням заради мене». Мені потрібне це кохання, місьє Пуаро, і мрійливо додала. Лишень подумайте, яка це буде сенсація. Через кілька днів за сніданком Пуаро кинув мені листа, якого щойно відкрив. «Ну, мій друже», – сказав він, – «що думаєте про це?» Записка була від лорда Еджвера. У ній холодною офіційною мовою – повідомлялося про зустріч об 11 годині наступного дня. Маю зізнатися, мене це дуже здивувало. На вечері я був, сприйняв слова погоро, як несерйозні. У такому розслабленому оточенні і я й не уявляв, що він насправді зробив певні кроки, щоб виконати свою обіцянку. Мій друг, який був надзвичайно спостережливий, прочитав мої думки – і його очі засяяли. «Так, мій друже, то було не тільки шампанське. Я не мав цього на увазі. Мале-мале, про себе ви подумали, що бідний старий, піддавшись владі алкоголю, обіцяє те, чого не виконає, тобто не збирається виконувати. Але, мій друже, обіцянки Еркюля Пуаро священні. І він величаво підвівся після своїх останніх слів. «Звісно, звісно, я знаю». Квапливо, сказав я, але я подумав, що ваше рішення трохи, так би мовити, піддалося впливу. Я не маю звички дозволяти, щоб на мої рішення впливали, як ви сказали, Гастінгсе, найкраще й найсухіше шампанське, навіть найспокусливіша красуня із золотистим волоссям, ніщо не вплине на Еркюля Пору. Ні, мій друже, я просто зацікавився, от і все. Любовним романом Джейн Вінкінсон? Не зовсім. Любовний роман, як ви його назвали, щось занадто банальне. Це лише черговий крок до успішної кар'єри дуже вродливої жінки. Якби герцог Мертенський не мав ні титулу, ні багатства, його романтична схожість на замріяного чинця більше б не цікавила леді. Ні, Гастінгсе, мене інтригує психологічний аспект справи. Взаємозв'язок персонажів. Я радий, що маю можливість вивчити лорда Еджвера зблизька. То ви не очікуєте, що виконаєте свою місію? Чому б ні? У кожного своє слабке місце. Не думайте, Гастінгсе, що оскільки я вивчаю справу з психологічної точки зору, я не докладу усіх зусиль, щоб виконати завдання, Довірене мені. Я завжди люблю повправлятися у своїй винахідливості. Я боявся, що розмова перейде до маленьких сірих плітинок, але, дякувати Богу, обійшлося. Тож ми їдемо на Regent Gate завтра об 11 годині. Еге ж? Ми Пороз здивовано підняв брови. Але Поро, вигукнув я, ви ж не покинете мене? Я завжди складаю вам компанію. Якби це був злочин, таємничий випадок, отруєння, вбивство, ті речі, що тішуть вашу душу, але простий випадок соціальної адаптації? Більше жодного слова сказав рішуче я. Я їду. Вельгійць тихо розсміявся. І в той момент нас повідомили про приїзд відвідувача. На наше велике здивування ним виявився Брайан Мартін. При йденному світлі актор здавався старшим. Він досі був красеним, але то була в'януча краса. Мені спало на думку, що він, імовірно, вживає наркотики. У ньому відчувалася якась нервова напруженість, що вказувала на цю можливість. «Доброго ранку, Мсєпо, робадьо», – сказав він. «Тішить, що ви з капітаном Гастінгсом ще снідаєте о порі. До речі, ви, певно, зараз досить зайняті?» Паро привіт усміхнувся. «Ні, – мовив він, – наразі у мене практично немає важливих справ». «Та ну, – засміявся Брайан, – вас не викликали в Скотленд-Ярд? Жодних делікатних справ, які ви розслідуєте для королівської сім'ї, не можу повірити». «Ви поєднуєте фантазію і реальність, мій друже», – сказав Пуаро, усміхаючись. «Можу вас запевнити, що на цю мить я цілком без роботи, хоча допомоги безробіттю ще не потребую, слава Богу». «Що ж мені пощастило», – промовив відвідувач, знову сміючись. «Можливо, ви зробите дещо для мене?» Пуаро задумливо подивився на Молодика. «У вас є справа для мене, так?» Запитав детектив через хвилину чи дві. Ну, як сказати, і є, і нема. Цього разу він засміявся досить нервово. Досі задумливо розглядаючи його, Поро вказав чоловікові на стілець. Він сів навпроти нас, бо я влаштувався біля друга. А тепер, мовив Поро, розказуйте все, що знаєте. Браян Мартін ніяк не наважувався почати розповідь. Проблема в тому, що я не можу розповісти стільки, скільки б хотів. Він вагався. Це складно. Бачите, уся історія почалася в Америці. В Америці, так? Мою увагу привернула проста оказія. Так от, я їхав потягом, коли помітив одного типа. Потворного коротуна, поголеного в окулярах та із золотим зубом. А, золотий зуб. Саме так. «У цьому головна проблема!» – детектив закивав головою. «Я починаю розуміти. Продовжуйте!» «Так от, як і казав, я просто звернув на того чоловіка увагу. До речі, я тоді їхав до Нью-Йорка. Через півроку я був у Лос-Анджелесі і знову побачив того типу. Не знаю, як це можливо, але це сталося». «Поки що нічого такого. Продовжуйте. Через місяць я випадково поїхав у Сієтл. І кого я невдовзі бачу? Старого знайомого. Тільки цього разу він відпустив бороду. Трохи цікавіше. А хіба ні? Звичайно, тоді мені і на думку не спало, що це якось пов'язано зі мною». Та коли я знову побачив його в лос анджелесі без бороди, в Чикаго з вусами та іншими бровами, а потім у якомусь гірському селі, перевдягненому в бурлаку, я почав запитувати себе. Само собою. Зрештою, хоча це здається дивним, та сумнівів у мене не було. За мною, як ви здогадалися, стежили. Дивовижно. А що, ні? Пізніше я переконався в цьому. Хай куди я їхав, десь неподалік, у різних маскуваннях, був мій хвіст. На щастя, завдяки золотому зубові я завжди помічав його. О, із золотим зубом вам просто пощастило. Саме так. Вибачте, Мсія Мартіне, але ви ніколи не говорили з ним, не запитували його про причини постійного стеження. Ні, завагався актор, раз чи двічі я думав про це, але відмовився від цієї ідеї. Мені здалося, що це зробить його обережнішим, і я нічого не дізнаюся. Можливо, якби вони довідалися, що я помітив його, до мене приставили б когось іншого, кого я не впізнав би. Справді, когось без такого корисного золотого зуба. Точно. Я можу помилятися, але так мені здається. Мсьє Мартіне, ви сказали вони. Кого ви мали на увазі? Я просто образно висловився для зручності. Припускаю, не знаю чому, що за цим стоять якісь туманні вони. Маєте конкретну причину, щоб так вважати? Ні. Тобто ви не маєте уявлення, хто може переслідувати вас і з якою метою. «Ані найменшого уявлення, хіба що...» «Продовжуйте!» – підбадьорив його поро. «У мене є ідея», – повільно вимовив Брайан Мартін. «Пам'ятайте, це лише припущення, Іноді припущення бувають дуже успішні. Це стосується певного випадку, що стався в Лондоні приблизно два роки тому. То був незначний випадок, але я не можу ні пояснити, ні забути його». Я часто думав про нього, намагаючись якось розібратися. І оскільки на той час я не знайшов жодного пояснення, то схиляюся до думки, чи не замішана тут певним чином справа зі стеженням. Але життям присягаюся, я не бачу причин, чому чи як. Може, я побачу. Так, але розумієте, до молодика повернулася розгубленість. Мені незручно розповідати вам про це зараз, через день чи два. Я сподіваюся, я зможу. Та вимушений продовжувати під запитальним поглядом детектива, він відчайдушно повів далі. Розумієте, це стосується дівчини. О, прекрасно, англійки. Так, принаймні. А як це ви? Дуже просто. Ви не можете мені сказати... Але сподівайтесь, що зробите це через один-два дні. Це означає, що ви хочете отримати дозвіл молодої леді. Отож, вона в Англії. Також вона мала би бути в Англії, поки за вами стежили. Інакше ви б розшукали її ще там. Так от, оскільки вона не виїжджала з країни впродовж останніх 18 місяців, вона, мабуть, хоча й не точно англійка. Це ж логічно, еге ж. «Цілком. А тепер скажіть мені, мсьє Поаро, якщо я отримаю її згоду, візьметеся за мою справу?» Запала тиша. Здавалося, Пуаро обдумував цю справу, нарешті він запитав. «Чому ви прийшли до мене, перш ніж прийти до неї?» «Я думав», – відвідувач вагався, – «я хотів переконати її, прояснити дещо, тобто... Ну, щоб це прояснили ви, до чого я хилю? Якщо ви розслідуватимете справу, ніщо не вийде назовні, чи не так? Це залежить. Спокійно, сказав мій друг, що ви маєте на увазі. Якщо постане питання про злочин, о, тут жодного злочину, ви не знаєте, напевне, це можливо. Але ви зробите все для неї, для нас. Так, звичайно. Поару на мить замовк, а потім запитав. Скажіть мені, той чоловік, який стежив за вами, якого він віку? О, зовсім молодий, близько тридцяти. О. вигукнув детектив. Це справді дивовижно. Так усе стає набагато цікавішим. Я витріщився на нього. Як і Браян Мартін, ця заувага мого друга, я впевнений, була незбагненна для нас обох. Браян зиркнув на мене, запитально піднявши брови. Я похитав головою. Так, про бурмотів історія стає надто цікавою. Можливо, він був старшим, нерішуче мовив відвідувач, але я так не думаю. Ні-ні, переконаний, ваше спостереження доволі точне, місьє Мартін. Дуже цікаво, надзвичайно цікаво. Вражений цими таємничими словами, Брайан Мартін, здавалося, не знав, що говорити далі. Він спробував перевести розмову на інше. «Та вечеря вийшла цікавою», – сказав він. «Джейн Вілкінсон – найзарозуміліша жінка на всьому світі. У неї односторонній підхід, – з усмішкою мовив Паро. Вона діє на пролом і виходить сухою з води», – додав Мартін. «Не знаю, як люди це терплять. Прекрасні жінці багато чого готові пробачити, мій друже», – зауважив мій друг, підморгнувши. От був би у неї товстий керпатий ніс, земляниста шкіра та масне волосся, тоді вона не виходила б сухою з води, як ви сказали. Гадаю, ваша правда, здався Брайан, але іноді я просто скаженію від цього. Хай там як, я відданий Джейн, хоча у дечому, майте на увазі, я вважаю, вона не при здоровому глусті. Навпаки... Я сказав би, вона була собі на умі. Я не про те. Вона чудово дбає про свої інтереси і має виняткове почуття бізнесу. Ні, я про моральність. Ах, моральність. Джейн Вілкінсон, як кажуть, не розуміє моральних норм. Для неї існує добре та погано. Так, пам'ятаю, ви казали щось подібне того вечора. Ми щойно говорили про злочин. Так, друже... Що ж, я не здивувався б, якби Джеймс скоїла злочин. А ви, мабуть, добре знаєте її, задумливо пробурмотів пуаро. Ви часто грали разом з нею, чи не так? Так, гадаю, я знаю її як свої п'ять пальців, тому й можу уявити, як вона з легкістю вбиває когось. Ага, вона запальна, так? Ні, ні, навпаки, спокійна як удав. Якщо хтось стане їй на шляху, вона просто усуне їх, не замислюючись, і її не звинуватиш я про моральність. Вона просто вважає, що всяк, хто перешкоджає Джейн Вілкінсон, має зникнути. У його останніх словах відчувалася якась гіркота, якої й доти не було. Я почав гадати, який спогад викликав це. «Думаєте, вона скоїла б убивство?» Детектив уважно спостерігав за співрозмовником. Брайан глибоко зітхнув. «Присягаюся. Мабуть, незабаром ви згадаєте мої слова. Я знаю її, розумієте? Вона вб'є так само легко, як вип'є чашку чаю вранці. Кажу вам всі поору». Він підвівся. «Так». Тихо сказав Поро, «Я розумію, про що ви?» «Я її знаю», – повторив Брайан Мартін. «Я бачу її наскрізь». Якусь мить він стояв, насупившись, а потім зміненим тоном промовив. «Щодо цієї справи, мсьє Пуаро, я повідомлю вас за кілька днів. Ви ж візьметеся, так?» Мій друг мовчки дивився на нього якийсь час, а тоді відповів. «Так». Нарешті, сказав він, я візьмуся, мене це зацікавило. Він якось дивно вимовив останні слова, я пішов провести Браяна Мартіна. У дверях той запитав мене ви зрозуміли, що він мав на увазі, коли запитав про вік переслідувача? Тобто, чому це цікаво, якщо хвосту приблизно тридцять? Я взагалі нічого не зрозумів. Я теж, зізнався я, «Якийсь безглуздя. Може, він просто грався зі мною?» «Ні», – заперечив я, – «Пуаро не такий. Відповідно, цей пункт щось важить». «Та що б мене, якщо я щось розумію?» «Радий, що і ви теж не втямили. Не люблю почуватися повним ідіотом». Він пішов, я повернувся до свого друга. Поаро, запитав я, – «що там із віком переслідувача?» «Ви не здогадуєтеся?» «Бідний Гастінгс!» Він засміявся і похитав головою. «Що ви взагалі думаєте про нашу розмову?» «Даних небагато, щоб узятися за це. Важко судити. Якби ми знали більше, навіть із тим, що нам відомо, хіба це не наштовхує вас на певні думки, мій друже?» Телефонний дзвінок урятував мене від сорому визнати, що у мене не з'явилося жодних гіпотез. Я підняв слухавку. Голос був жіночий, чіткий, дзвінкий, діловий секретарка лорда Еджвера. Лорд шкодує, але мусить відмінити завтрашню зустріч із місьє Поару. Він повинен терміново вирушити в Париж. Він міг би приділити мсьє Поару кілька хвилин сьогодні. О 12.15, якщо це вам зручно. Я порадився з Пуару. Звичайно, друже, поїдемо сьогодні. Я передав його слова в слухавку. Дуже добре, відповів чіткий діловий голос. О чверть на першу сьогодні. Секретарка поклала слухавку. Ми з